Så vi tar en oh, ja, ja. av pojka Den är Nej, den är upptagen av det sker Vi kör den här inga beten om det där inga fyllekalaset vi hade hos Gyllensten oh, ja, ja, ja, ja. Den är bra den, pojka Är ni med och, och, och kör igång du, Östner, på basen där Den är jag lite danskiga bargar där, ja, Och på sypda te, Och när vi fram är vid kaffet Är, är vi så hulla som vi kan inte se Tjofan hej hejfarej Alla tiders fyllde kalas Klangar på spin och krossat glas Alla lever tjo Ingen vill gå hem Rapparaj! Rapparaj! Fullast av alla är sten, Han går där och tjoar på slaka ven sedan när timmen har blivit sen Så står han och ut i entrén. Hej Hej förrättan, tjupala Glädjen och gamla står högt i tak Skrålen i ekar i till bak. Plötsligt blir Olsson så stel och rak Och trillar i vacken med ett brak Hej förrättan, tjova det går Alla tider spiller galas. Klangar på skin och krossar glas Alla lever tjov och kin Ingen vill gå. Hörs ilsket skjut, Snart bryter ett arm slags ut Alla lär alla och veta hut Häktar och slår efter någon strutt Rangt, kjuten är genom luften skär Någon har ringt efter snuten här Vi Springer iväg så fort benen bär När snuten springer dörren finns ingen där Alla tiders skyldig kalas Klangar på spin och krossar glas alla vi kan vilja gå här. Är du nu bra Hitler? Tack så mycket, tack så mycket. Juhu.